Taixo, Iroela Erratian zaude bilboko fmeundasazpi.bostean eta Iroela Erratia.or gen. Ongi etorri Ordezko Maltzurrak Irratxa jora. Ezkuntza Ordezko Nikuspegitik begiratzen duen programa. betz egiten duena da bide batez. Dagoeneko, bigarren irratsaioa dugu, eta gogotxu gatoz, gure gatazken, kesken, ideien, eta okurrentzien berri ematera. Betiko lez musika eta umoreon piskatekin. Gaurko nagusia, intrusioa, intrusismoa. Hainbeste burua uste sortarazten digun fenomenoa. Laburkia saltzeko bi adibide oso argi jarriko ditugu. Bigarren Hezkuntzako matematika espesialitateko irakasle batek plastika irakasten duenean, intrusio, intrusismo kasua gertatzen da. Edota lehen hezkuntzakoa aurre hezkuntzako lanpostua betetzera behartzen dutenean intrusio intrusismo kasu baten aurrean gaude. No baina hori baino lehen Berri eta Editorialetan, Eskuntza eta Interinoen inguruko azken berria komentatuko ditugu. Interinok taldearen agerraldia Eusko Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzaren geiegizko benbeinekotasunarekin e bukatzeko proposamen tranpatia, AFE eta Interinok taldeen erantzuna, Interinoen greba taldearen prentza eta bar. Gieto Riberaz, ordezko maltzurrenera Esan bezala Welcome eta Welcome, Ready Aim Fire Taldearen kantua bezala Bueno, entzundu zuena, Ready Aim Fire talde getxotarraren welcome abestia izan da. Hazen olako bazatiak eta hazen olako harrera egin diguten. Guazen ba, patxada handiz, azken berriak astertzera. Bueno, azieratik aziko gara. E, azaroaren hogeita lauan, interinok taldeak agerraldia eta elker, elkarretaratzea egin zituen Eusko Legebiltzarrean. Biltzarrean. Agerraldi horretan ondokoa salatzen zen. Berrogeita masortzi mila zazpireun interinok inguruk Gehiegizko benbeine kontasunagatik lege iru bizi garela. Badago Europa mailan mia bederatzi reontalaro e, meretzi, marra, iruro gehiatamar, marra, CE, direktiba bat. E, eta direktiba horrek mm, esartzen du hiru urtetik hiru urte, urtetik gora lanean dabiltzanak eh, edo dabiltzar interinoak finkatu beharko liratekeela enpresa pribatuetan gertatzen den bezala. Horretaz gain martxoaren 19ko Europarbatasuneko Justizia Auzitegiaren sententziak argi utzi zuen Espainian eh, Gehiegizko beinbeineko tasunagatik lege iruzurra dagoela. Hau da, e, interiunok taldearen arabera, berrogeita mazortzi mila, saspireun langile, eta berrogeita mazortzi mila, saspireun familia, kasu gehienetan, e, gehiegizko beinbeineko tasunagatik lege iruzurpean bizi garela. hori dela eta, lege proposamena egin zuten, Eusko Legebiltzarrean, gehigiko behin-beineko tasunari irten bide bat emateko. Beraz, ba, bueno, emendik babesa eman nahi diegu interinok taldea, taldeari, egindako esfortzuagatik gure egoera ikustarazte agatik, eta bueno, azkenean gaztereraz esaten den moduan, todo ez bueno para el konvento, eh, kon lokal ba, interinok egindakoa, txalotzekoa iruditzen zaigu oso. Behin interinok taldearen agerraldiarena salduta, ba, eusko jaurlaritzak erregate osko kontraeskaintza bat egindu. E, abenduan batean iragarri bezala, e, ba, bueno, e, eitebek ondoko azioen. Jaurlaritzak administrazioan, behin behin ekotasuna amaitzeari ireki dio gezurra. Bai, gezur, boro bilada hori, baina eitebek horrela plazaratu zuen asunto hau. Horaintzea salduko dugu Eusko Jorlaritzaren proposamena usertan den. Eusko Jorlaritzaren mm, proposamen trampationek zer egingo du. Proa praktiko berezi bat sortuko du zurtzi urtetik gora lanean dabiltzan interinoentzat. Hori da, lehenengo trampa. Esan bezala, iru urtetik gorakoak, direktiba horren arabera, eta martxoaren emeretziko e, sententzia horren arabera, iru urtetik gorakoak, jadanik gehi egizko benbeinokotasunagatik, lege iru daude. Iru, eta ez sortzi. Oseak, hor dago, lehenengo, lehenengo trampa. Beraz, eh, proposamen honek, iru eta sortzi urte bitartean lan egindutenak bazterrean utzi nahi ditu. Hori gutxi balitz! neurri hau edo proposamen hau euneko berrogeiko interinitatea duten kidegoetan esartzekoa da. Hau da, kidego batean euneko hogeita mahirua lege iruzurpean badago lege iruzurpeko horiek ez dute beren beinbeineko tasunarekin amaitzeko prozesu horretan sartzerik. Hau da, bigarren trampa, bai, e, sortzi sortzi, osea, iru eta sortzi urte bitartean, lan dutenak bazterrean utzi dituzte, edo utzi nahi dituzte. Eta gero, E, euneko berrogeiko interin, interinitatea ez duten kidegoak ere kanpo utzi nahi dituzte. Orduan, jende asko e, beinbeineko tasun edo gehiagizko, beinbeineko tasun horretan utzi nahi dute. Beraz, proposamen hau bai interinoktaldearen arabera, bai gure arabera, bai aiefleren arabera, bai hainbat sindikaturen arabera, trampatia da. eta kontuan hartzen badugu, Eusko jaurlaritzaen arabera hezkuntzako interinitatea edo interinitate strukturala ehuneko amaorttzan egon daitekela Gutxi izango dira ehuneko berrogeiko interinitateko eskakizun hori betetzen duten kidegoak. Beraz litekeena da hezkuntza kanpo geratzea eta hainbatkin eta kidego ere neurri horretatik kanpo geratzea Gauza korrela Interinok taldeak eh, AIEFLE taldeak AIEFLE da Asociación de Interinos de Educación en Fraude de Leide Euskadi Interino en Greba taldeak CGTek eta beste hainbat taldek beren erantzun komunikatua atera dute lege proiektuak dituen e, trampa hoiek e, ikusarazteko edo, edo nabarmentzeko valorazioak nagusiki bi izan dira argi izan behar dugula horrekin ez dela sekula geiegizko beinbeineko amaituko ez hezkuntzan ez beste inon Beraz, aipatutako sindikatu eta eragilek, eta beste hainbatek borrokan jarraituko dute lege hiru surori salatzeko eta gileegizko baino bainekotasunari benetazko irtenbide bat eskatzeko. Eta bueno, honek guztiak urrengo irratsaio baterako ematen duenez, horutziko dugu. Behar bada urrengo irratsaioan oni buruz hitze izango dugu. Eta bueno, bukatzeko interinoengreba taldeak Abenduaren 17an Arratsaldeko 6etan Santutxuko Carmela Espazio Autogestionatuan prentsaurrekoa eskainiko du. Bere ibilbidearen berri emateko, abiarazitako ekimenak zabaltzeko eta bueno, bestein gauza egiteko. <totipasen> data errepikatuko dugu. Interinoen greba. Avenduaren 17an, Arratsaldeko 6etan Carmela Espazio Autogestionatuan. Hori izango dira beren ekimena asaltzen eta eta biharasi dituzten ba, kontu, kontuen berri ematen. Eta orain, atalabukatzeko kantu bat ezkeni nahi dio uja Taldea, bergarako txakurrak da. Eta abestia detrás del kristal. Gozatu! olako basapistiak bergarako txakurrak taldea eta bestia deitzen da detrás del kristal bueno, eta orain e, pixkanaka pixkanaka gure elkarrizketekin hasiko gara e, gure lehenengo elkarrizketatua ainize da berak e, balma, balmaseda behatxein egiten dulan... lan um, ari e, Nola da, plastika, marrasketa eta bestain bat gauza irakasten ditu Eta, bueno, e, ondoko ardatzen inguruan arituko gara orain e, Bueno, lehenengo ardatza izango da intrusismo egoerek gure hezkuntzan duten edapena Bai, astertuko dugu ze puntutara dagoen edatuta e, intrusismo edo dauden e, edatuta intrusismo kasuak E, bigarren ardatza izango da beraren esperientzia eta berak e, pairatutako edo berak bizitako intrusismo intrusio egoerak Hirugarren ardatza izango da e, gaizki profilatutako espezialitateak hirugarren erantzkinean eta laugarren ardatza izango da intrusismoak e, dakarren ondorioak eskuntzan Bueno, ba jadanik, bestaldean daukagoa inize, kaixo inize, zer moduz Kaizo, ondo Ondo, bai. lan lan, suposatzen dut Bai Ja, oporretarako hoekin. Bueno, ba, esan bezala gure lehenengo ardatza izango da, ba, intrusismo egoeraek Zenolako edapena duten gure eskuntzan, zein da zur esperientzia edatuta daude era honetako egoerak? E, bai, nire ustez oso edatuta E, bueno, ni irakasle moduan e, urte gutzi dara matzadaz, eta naiz eta urte gutzi eraman irakasle moduan ikastu urte guztietan, ego naiz e, intrusio egoeran. E, Horretas aparte, nire inguruan dauden guztiak, e, guztiak ez, baina hamaikakazu dauden nire inguruan intrusioan e, daudenak. Hauz hartuko nintzateke esatera gainera eh, hainbarnera tuta dugun kontua dela askotan konturatu bez esgarela egiten. desgara gara konstiente intrusismo egoera baten gaudela. Vale. Interesgarria... Eh... Adibideren bat eman dezakezu horrelako ba, zure inguruko intrusismo egoera bat, oso argia dena, entzulek ulerdezaten? Bai ba, adibidez nire hezkuntza publikoko lehenengo ordezkapena egin nuen. E, joan nintzen intzen institutora eta bueno ni matematikako zerrendatik nengoenan eta irakasle gela basegon horrelako arbela erraldoi bat eta arbella horretan eh idatzita sagoen ba faltazitxaizkien irakasleak, ez? Ze bueno, eh e, ikasdurtea hasia sagoen baina oraindik e, plaza batzuk bete gabe zeuden. Eta jartzen zuen e, musika, gei plastika Kale, ni geratu nintzen begira eta gainera zuzen gara joan nintzen eta zen oie, ni marrasketako zerren naiz Nik plastika eman dezaket Orduan, ordezkapen haua maitzen zai danean, bagian ez? plastikako plaza hori hartu ezeketan ez ez ez, baina musikarekin batera doa eta baina, hori ez da posible eta <risa> hori zantzat nire intrusio munduan ez lehenengo esperientzia Bai, e. ez da oso profil tipikoa izaten, e, musika irakasle bat aldiberean e, ba, arte derretan, arquitekturan, edo horrelako zera batean lizentziatua izatea eta eta plastika emateko kapasa izatea, ez? Ez, ez da, ez da bat ere. Ez, ez da bat ere egongo da baten bat, eh? bai. eta bestaldean baten bat baldin badago, ez da ezer zure kontra, eh? baina horrelakoak, ba, bueno, deigarriak dira. Vale, e, beraz, ba, bueno, Renardatzarekin e, Zure esperientzia nolakoa izan da e, Ainize, intrusismo Intrusio egoeretan egon zara Horrelakorik Pairatu, zu, pairatu, pairatu duzu Behartuta, naita Bai, burtsu ba, denetarik e, Iasko ikasturtean Adibidez, matematikako zerrendatik egon nintzen lanean Eta ematen nuen Matematika, ekonomia Fizika kimika, biologia Eta teknologia Mesedez, barkatu, errepikatu, zerrenda hori... Bai, matematika, ekonomia, fizika eta kimika, biologia eta teknologia. Eta gainera ikasturte, oza, sea, ikasmaila ezberdinetan. Abegia da egoera, berezia sala, etxezetzeko arreta zerbitzua salako. Vale. Baina... Ez ez bidezkoa iruditzen, ez ikaslearentzat, leharen tzat, ez irakas tzat, ez hainbeste espezialitate eh, eman behar izatea. Ez zora da. Zora mena eta aparte ni irakasgai batzuetan benetan uste dut ez nuela ondo egiteni dela na. Bai, normala denez. Bai. Eh, azkenean hori, bueno, hori nahaztuta dago beste kasuistika batekin aurreko irratsaioan komentatu genuena, dena profil sorodun lanpostuak, ez? Eta profil zorodun lanpostuek askotan E, garamate ba intrusioak egitea edo, edo intrusismoa e, praktikatzera, ez? Bai. Azkenean, e, zu izan saitezke kapasa, ba, demagun e, fizika bate mateko baina, ba, ekonomia bat etaz e, ez idei harip ez, ez. <laughs> ez? Bueno, ba, horrelakoak gertatzen dira eta zuri gertatu zaizkizu vale? e, gero ba, bueno, gaizki gero, badago beste kasuistika bat, ez? ze baldode intrusismo kasu argiak direnak esate baterako eh ba ez da kit eh arkitektura lizentziatua den bat eh ba ez da e, ekonomia irakasten, es hori izango izango litzateke intrusismo kasu argi bat baina gero badago beste kasu bat, es eh batzuetan e, eskuntzako, irugarren erantzkin e, famatu horrek esarritako baliokidetzak, ba, ba, ba, ez, ez daudela ondo eginda, ez? Bai. E, ez hartzen ditu afinitate batzuk, zuk e, ikasket hauek dituzu, orduan e, ikasgaia hau eman dezakezu. Eta batzuetan bat baliokidetza horiek ez dira zuzenak. Beraz, ba, ez dakite horren inguruko zer ze komentatu dezakezun, zure esperientzia zen izan dan, e, bueno, Ba, iba, niri aurtean adibidez gertzatu izan zaidana da, ni ordezkapen bate hartu nuen ordezka aguneatik, eta, e, e, bueno, murrizketa bat zan, institutora joan nintzen, eta, bueno, esagutu nuen, es, titularra, murrizketa eskatzen zuena, ba, murrizketa eskatzen zuena arte derretan licentziatua da, eta zuen ikusten bere buruagai emateko marrasketa teknikoa batzi ergoan. Eta, orduan, murrizketa eskatu zuen, eta eskatu zuen justo ba, irakas horrek, E, kentzea edo. Eta hori dan, bueno, ba, nik, nik nire perfila desberdinada, ni arkitektua naiz, eta ez daukate arazurik marrasketa teknikoa emateiko, baina bera dibidez ez da gai. E, gure zerrenda horretan ere, marrasketako zerrenda bueno, ingeneritzei ikasi dutenak ere izena eman dezakete, baina nire asko arritzena hona dibidez da informatikoek ere eman dezaketela izena informatiko batek Marrasqueta ez du sekulaen. Argian institutoan ikusiko zuen. Bai, Baina, plastika egin gozuen institutuak. Eh, ez du egin ezakitartearen oinarriak, eh, kolorea, horrelako irakasgaiak, ez ezaki zer diren bez. Orduan, bai, egia Bana. da anek anekso hori ez da eranskinoaria ez dagoela. Ez dagoela oso, no? eguneratu beharko lukete edo... Bueno, berez, eguneratuta dago. Azken handaketak bai. aurtengo martxoan egin ziren, baina antza, mm, oraindik dik, hain ba taldaketa falta zaizkio, ba, baliokidetza hoiek zuzenak izan daitezen. Bale. Bai. Bale. Eta, bueno, ba... Gero ere, itxe ingo dugu be bai intrusismoak dakarren ondorioen inguruan. Ze intrusismoak, bueno, berez badiru di ez dela gertatzen, baina intrusismoak, ba dauzka bere ondorioak, e, programa honetan, e, ba, landuko ditugunak, eta beraz, bueno, ba, asaitez zu, ba, ze, ze, ze ondorio dauka intrusismoak, edo ze, ze ondorio ikusi duzu zure inguruan. Bueno, anik uste dute ondorio nabarmenena edo izan daitekela e, kalitate falta edo kalitatearen kontra egiten dugula. E, Irakaz bakoitzak bere espezialistak eman beharko luke e, kalitate hori bermatu alizateko. Eta gero bestalde Ma ba, nire kasuan konkretuki adibidez plastika asko irakasgaiarekin asko gertatzen dena da, ba irakasgai hori erabiltzen dutela, beste irakasle batzuen ordutegiak edo pues lusatzeko edo orduan niri lana kentzen diate zuzenea. Ordezkapen guztia bateratzen dira, bai gutziago, Orduan azkenean intrusismoarekin ere, ba lankiden kontra egiten gaude. Bai. Bai. Askotan es gara consciente, baina Osea, azkenean nola erabiltzen da e, irakasle batzuek beren ordutegia tegia naiz eta beraiek espezialitate hori, hori ez izan, azkenean mugimendu gutxiago dago, hainbat zerrendatan eta zerrenda hoietan dagoen jendeak lana eskuratzea zaiago izaten du. Hori Lana aukera gutxiago e, da. Eta inkluso ez bakarrik ordezkapenak, baizik eta ikasturtea zierako esleipenetan ba, marrasketako plaza gutxiago ateratzen dira. Zep? Ba, dibidez plastikazko... Ira... Karo, inori ez ari marraska eta teknikoa ematea biologo bateri. Baina bai. plastika bai. Plastika edo norke. Hori da, hori da. Bai. Orri, bueno, hori beraiek uste dutena. Hori da, beraiek uste dutena, argi dago. Bai, bai. bai. bai. e, Horrek ino solotuta, e, bueno, eh, hainbat ekimen, es? E, abi harazi dira, es? Zare etan, e, kontaigu hor dago ekimen bat irakarte izenekoa, Bai, e, hori hau salatzeko, es, orain dela urte batzuk ba, irakarte e, elkartea sortu zen. Euskal Eskola Publikoko Plastika eta Marrasketa irakaslen elkarte bat da. E, Irakasle gutzi batzuk es, sortu zuten, eta bueno, orain jabagau de, ez dakit, irurogeta bosti ikasle inguru edo. E, bat ez ere, ba, plastika asko, es, ordu hoieken hori, daukagun bueno, arasoa... Ba denuntziatzeko edo publiko egiteko. E, Zergaitik, ba, garrantzia delzelako ematen, baina baita, e, berez legearen kontra doalako. Ilegalitate bat da? Bai. bai. Mm, bai. Osa, plastika marrasketako zerrandako irakaslek, bakarrik eman dezakete. Mm -hmm. bai. Eta hori da, berai, er, bueno, irakartek, elkarteak er, egiten duen zalaketa nagusiena. Bale, A2? Ados, e, ba, nontopadezak egu irakarte-elkarte honekin edo, nola no, no asgaitezke harremanetan irakarte ekimen honekin? Ba, badako gu, email, e-mail elbide bat, ez? irakarte irakarte@gmail.com. eta hortik zuzenean gurekin harremanetan jarri daiteke nahi duena, Gero ere gure aprobetzatzen dugu, ez? Elkartek parte garela, eta, bueno, badaukagu ere materiala, gure artean elkar banatzen dugu, laneko kontuekin lagundu egiten du bata abesteari, eta... Elkarri babes pizkabate matea Bai, hori da, bai Ze bestela oso esaudete bat ere babestuta Ze inguruko eklanak entzendizuete ba, Utsien ez zuen artean, es indartxuak izatea edo bai. babestuta egotea Hados, eh, ba bueno, eh, ainize, ez dakit honen inguruko salaketa, juramentu, deklarazio, biraurik botan duzun bukatzeko Bueno, va, esa te eskuntza publikoa eh, lortu nahi dugula, es, eh? nikuzute irakasle guztion helburua hori dala. Eta hori ez dala posible irakasgai guztiei garrantzia eta errespetu berbera ematen ez badi Ez dut lehenengo mailako eta bigarren mailako irakasgaiak, guztiak dira garrantzetsuak. Eta ba, horretarako ere uste dut intrusio eta intrusismoarekin amaitzea beharrezkoa dela. Bai, erregulatu beharra dago, bai. vigilatu beharra dago... Eta hori ezta ba, Eskerrik asko zure parte hartzeagatik, hartzea gatik e, Esan nisun bezala ba, Iroela irratiaren ateak Beti zango dituzu zabalik Eta baurrengo batera arte Bale, mi esker Bale, Bale. hain eskerrik asko Eta orain, ordezko maltzur Bezain langile batek plazaratutako bertsioa. Marinaren Follow Rivers you gonna follow or I ask you why not always izan da Mariarren follow rivers, eta orain bi, gure bigarren elkarrizketatuarekin hasiko e, gara.. Vale. E, gure bigarren godatua itx, gure bigarren gombidatuak itsaso du izena, Bizkaiko CNT-ko irakaskuntza taldeko militantea da, Irola Irratiaren ohiko kolaboratzailea ere bai, eta, bueno, plazeran dia da gaur berarekin izketan aritzea. Kaixo, itsaso, zer moduz? Aupa, Ratzaldeon, plazeran idea da. Ah, posten naiz. Nice. Zer moduz, gabiltza, ondo? ondo, bueno, egun obeak izan ditut, baina ondo ondo, bai, ondo. gremioak e, obrak, eta arreleko gauzak ah, bai, bai, pla, <laughs> plan polita daukazu orduan, ba. maravillosoa, bai ez inobea, bai, <laughs> vale, ondo dago bueno, ba, gaur e, itxasorekin e, komentatuko duguna, ba, bueno, lau ardatz dira nagusiki, e, ainizerekin komentatu ditugunak dira lehen da bizi, ba, intrusismo egoerek e, gure eskuntzan duten edapena gero komentatuko dugu e, bai, e, bai itxaso en esperientzia nolakoa izan den, intrusismo intrusio egoerak e, pairatu dituen eta bere inguruan zer ikusi duen. Gainera e, itsaso CNTko irakaskuntza taldeko militantea izanek izanik berak e, behar bada ikuspegi zabal edo generalago bat e, e, eman aldigu, Eta, bueno, gero jarraituko dugu gaizki profilatutako espezialitateekin Eta laugarren ardatza izango da intrusismoak dakarren ondorioak. Bueno, baz, gaitezen, e, lehenen gotik. Itxaso, e, zenolako edapena dute intrusismo egoerek gure eskuntzan? E, oiko kontu bat dira, eguneroko kontu bat dira, da, salbuespena. Bai, bueno, zuk aldetu nahi duzuna nik erantzen godu taldu dana, vale? Osean, vale. eh, zaiatuko gara erantzenak eh, eh, normalak izatea, baina nikasi nahi dutezaten intrusismo aldetik ordezko korriburuz asko dakigula. Zeneteko eh, handerrek dioen moduan, asken zinean ordezkoak izan da beti sentitzen handelako intrusoak garela. Eh, adibidez, urtero zentru berri batera joan behar izatea, Horrek suposatzen du, eh, pasaitza berria, email kontu berria, giltza berriak, nondago komuna, zetokotek nola egiten dira, zein da, zure minteriko rolloa, eh, edo ideologia, eh, nolakoa da, zuzendaritza, oza, sea, esan nahi dut, beti sentitzen zera pizkat eh, intruso, orokorrean korrean, ordezko bat xarenean, orduan, betetiko estera joatea, intruso bat izatea da, xe beti daude konparaketak, aurrekoak egiten zuen, e, horren dela biurtekoak esaten zuen, orta orduan, bueno, ba, intrusismoaren beti da, e, ordezkoak barroan daukagun zerbait. Baina, <risa> e, bai ez, ose, agusti hori gertatzen egun zerbaita. E, CNT naskuitza egiten dugu adibidez, FP buruz eta FP-an intrusismoaren zentzazio hori naiz eta sureikaz gai haematen ari, Gertatzen da. Zergatik, ba, ez eko mundua delako mundu berezi bat, eta bertan ematen dirien ikazgaiak direlako oso particularrak, oso zehatzak, eta gian nahizetazuk e, ingenieritza bat izan, eman beharruzu elektrizitatea eta bestea, eta ez dakizu hori nola demontra giten. Orduan beti izau de, ikasten. Orduan da, egoega oso bitxi bitxibat. E, orduan, nola ematen entrosismoa E, Eskuntzaren edapenean, ba, ba, nik etengabe esango nuke ematen dela, eta baina esnuke hartuko zerbait oso oso grabea izango balitzezala. Osa, da, ezaugarri bat, eskuntzak daukana, eta bai daukan hola baita, e, bueno, e, influentzia kalitatean alde batetik, Ematen o sea, hai mantenena en calidadia, baina beste aldebatetik badauska beste onura batzuk ere itzeingo du horri buruz. Ez dakit eran zen izan edo, mm, bai. bueno, o sea, kontua izango litzateke intrusismoa. Eh, Ordeskok barruan daukagula edo daramagula eta gero bai. oso oso datuta dagoela. Bai, vale. bai ez. Mm. Bai, ba ba gustizados. Eh, eta bueno, eh, Ba, ez dakitzuk justo intrusismo, intrusis, intrusio egoerarik pairatu duzun, edo, be, bueno, horrelako bai. egoeratan egoera egon zaren, edo ez? Bai, bai, e, hau da pizkat, e, kaiz horitzason naiz eta intrusa bat naiz. Ni oroko herren <laughs> naiz intrusa bat. E, nik ikasi duk filologia ingeleza eta haukat master bat, Eh, literatura en lengua españolan. Orduan, nik teorian eman dezaket ingelesa soilik. Lenguako liztetan esnago sartuta. Baina dago bigarren afinitatean, badak Orduan, nik normalean eman tendut eh, inglesa, lengua, frantzeza, edo batzutan euskera. Eh, publican, hori, baina konzertatuan eman izan dut historia, eman izan dut musika, plastika, erligioa, orduan, bueno... A ver, a ver, a ver. Bai, bai, bai. A ver, vai, vai, vai, a ver eten aldi bat. Zer egiten du FNT-ko batek Erlilloa irakaste Oso, oso galdera ona eh, Zegañera izan zen Cristau eskolan, claro Osa, imajiñatu Bueno, eskazute que izena esango, baina Temazo bat, goizetan Otoitze egiten, bueno Otoitzea puntazo bat, imajiñatuko duzu eh, Bueno, nik egiten noen eh, Otoitze egin beharrean Reflexiones mañaneras edo do berligioan beharrean, erligio guztiak edo bueno nika noena eh bueno Bizkaide eh, Orocorra baina bai bai bai eh oso gogorra da ordezko bizitza ikusten eske sta gesurra sufitzen dugu pila bat eta kontzertatuak publikan baina eskojegiago izango nuke yeah. bai bai bai orduan ba bai genetekok bai. ere erligia ematen dugu batzuta dagoena <risa> denetarik egin behar bai, Orrela, bai. eta gainera ingles ez batchuta bai bai, bai imagina tu osea bueno, Ba, bai, e, nik eman ditut gauza asko Eta egia da beti gindu dala gogoan diarekin O sea, ez da izan, alake marron Bai, azira batean susto maten duzu Baina gero, denbora horreta joan ahala Historia matean ditzat izan zen Deskubrimentu bat, eta nik pila bat ikasi nuen Gosatzen nuen klasean pila bat Bueno, oso oposik, egia da, evidentemente, eh, nik ematen nuenaren kalitatea ezin zela izan historia txalle baten kalitatearen moduko azken zinean, nik esnekien gauza askorik, oza, sea, liburuan agresa zena eta gero nire nire aldetik egiten nuen er, ikerkuntza, eguneroko ikerkuntzaren eh, bueno, ondorioa zen ikerakazten nuena. Baina bueno... Azkenean gure gure funtzioa zein da, ez da, bakarrik edukiak, edukiak, edukiak, lantzea, ez? Hizkuntzetan azkenean oso argi ikusten da. Eh, nik lengua euskera, frantsesa edo inglesa irakasten dudanean, nire elburua da, hizkuntza vehikular bat erabiliz, osea, berdin zaitzein, zer irakastea ikasle, iba? bueno, pentsamendu kritikoa, elkarbizitzaa, Eh, Elkarre ezagutsa eh, ba, bestetakitez bueno, haus nartzen iraakastea orduan hori helburua denean berdin da zen hizkuntza daabiltzen duzun. Baina hoski. Eh, Nide kontra ez joaten argi dago esan berdu dala Bagian frantsesa ematea bebi batekin ez dela oso oso komenie egarria, ez? Eh? Eh, bueno. Ba, Or, zezak itzukunak ikusten Zuk ere, alemana ematen duzu batzutan, ez da? Bai, baina ni bigarren afinitatekoa naiz, eta baterako nik nire burua oso gai ikusten dut alemana DBH baten irakasteko. Ez horren ule, beste ule. izkuntza eskola baten, baina, baina bai. E, Dena den, hori beste, beste maila bat izango litzateke, ze, osea, alde batetik daukagu, ez? E, Intrusio-intrusismoak, osea, nik bik e, e, koizketa hori onela egiten dut itxaso, komentatuko uh -huh. izut. Intrusioak dira, e, ordezko ok, askotan behartuta egiten ditugun intrusioak, baina ez dago izmorik hor, ez dago nahi bat hor, baizik eta uh -huh. m, tokatzen zaigu eta egiten dugu. Hori izango uh -huh. litzateke intrusio bat, bueno, ni, nola naiz zizkuntzalari, bueno, zure moduan, orduan, bai, ba, ematen diot baina, buruari baina. eta okuritzen zaik termio, termino hori, intrusioa, es? Bai. Vale. E, eta gero badago intrusismoa. Intrusismoa gertat zent da edosein irakasleak edo, edo ordezko batek edo edo finko batek e, ba esaten duenean aizu eh beteizki da su ordutxo hauek e, plastika ematen e, zaintzak egin beharrean esartu idazu hemen e, marrasqueta pizka bat edo plastika eta nik egingo dut eta orrela badaukatnik lanaldi osoa eh Horrelakoak gertatzen dira, hoiek izango litzateke beste beste maila bat, eh, intrusismoa. Eta gero, beste, beste intrusio, intrusismo era bat izango litzateke berez gustiz legal adena, eh, 3. Ba, Eh, eskuntzako irugarren eranskin famatu horrek eh, esartzen ditu baliokidetza batzuk, ez? zer ikasi duzu, orduan hau eman dezakezu. E, ingeles filologia batekin, ba, bigarren eskuntzako ingelesa eman dezakezu, esate baterako. Ez? Eta orduan, maila horretan gauza raroak ere gertatzen dira. Igual horren inguruan komentatu behar duzu zerbait, Bai, gauza da, adibidez, demagun, eh, hau beti dio zeneteko jabik. demagun eh, ikasi usula humanidades, esta? humanitatea, que sekin da ditzen diren. Humanitatea, eh, vale. Adibidez, hori ikastekotan, zure bizitza, maravilloso izango da, eman dezakezu dezake filosofia, eman dezakezu historia, pila bat ikasgai. Baina demagun, ematen duzula adibidez, eh, ikasten duzula pedagogia. Pedagogia dekin ez daukazu bia ezer. Osa, izan zaitezke adibidez eh, orientatzailea, baina oso hausagut gutxi euskazu bidakasteko. Eta zer gertatzen da hemen adibidez pedagogia okazu publikan eta humanitateak... Eh, Ba, Eae maian deustun baino ez daude, horrek zer ezan nahi du. Ba, humanitateak nore entzatirela, privilegiatu entzat, hori temazo bat da. Azken finean, e horrek mugatzen du eloko pila bat, eta humanitateak ikasten dutenek, osea, aberatzek, daukateloko aukera filo edo historia irakasteko, baina, klaro, txiloak ez, orduan, horre dut temazo bat dago ez. Eh, ez dakite eh, komentatu zuen matematikako kasua, Matematikako kasuan beti diote adibidez eh, oposaketak gainditzeko hau beti dio peiok, zeneteko peiok. Eh, izan behazela matematikaria. Osea, daudela hor, batzuk sortuta espezifiko ki matematika ikasi duten pertsonen tzat adibidez. Ingeniari, eh, ingeniari batek egiten eh, badu azterketa eh, ez du lortuko. Ez dakit hori mito baten. Eh? Baina entzun dago kaso, eh? eh mitoa, edo ez mitoa, egia izan daiteke. Nik dena den ezagutzen dut ingeniari bat eh, matematika oposak atera duena. Baina, e, karen... Iuhuu! Baina, bueno, izango da... Bai, baina, hori zen de teleko, eh? Hor bai eta hor egurra sartzen sartzen diete orduan oiegia ez dakit, denetarako gudarako prest irteten dira edo ez da, ori, baita e, informatikako eia dibide, xabik zenetan e, beti dio, bale, berak badaki informatik adiburuz, bera ingeniaria da baita baina dio, zergatik jartzen daute konpontzen konpontze melodikate arduradun moduan, osea, nik askotan ez dakizkit gauza horiek egiten, orduan gauza asko suposatzen dira, baina geroz dira zertan egia izan e, zaila e, da Bai, zaila da, zaila da. Horrek ere beste programa batetarako ematen du, nola? Bai. Ah, ez dakizu behitu, etorri ona hau egingo duzu, hau bestea, ez dakize, eh? horrelako bai, akertatzen dira. Bai. Et, bueno, eta, ba, bueno, ez dakit, e, zuk ze, uste duzu, ze ondorio dakar e, edo dakartza intrusismoek? Ze ondorio izaten dute? Eh, nik nire uruan gauza asko ditutze. Alde batetik nik ulertxan dut eh, kalitate aldetik esko guntza publikoa, kalitate eskoa, hau eta bestea ba, noski. Hori ikasi ez duen horbaitek, ematen badu ikasgaiak, eh, kalitate aldetik, bueno, badagor ba defizituat. Baina beste alde batetik, joguk ere, irakasten, boduan, eh, irakasten dugu, helduak izaten. Osa, guadadibidez... Nik mire burua daukat ere dutxat, behintzat. Osa, egunero ikusten duten heldu bat nahi eta demagun nik frantzeza amaten dudala. Bagian, Emanuelen engurtean, buruaz beste egin nahi duen, hori, arri dago egunero, eta zer denu baina zer hartu nik aukera hau, baina ia da ez egola beste aukera diko. Osa, deitu ninduten frantzeza neukalako eta punto. Bein, deitu ninduten, eria da alemana emateko publikan. Ta nik baina, ni ezago katalemana. Ya bueno, baina behar gaitzugu ta nik baina, no lo alemana, en catalana de manera. Mañana saque te ser, bajar y viviroba. Crack que se han godira 3 edo 4 aste ta nik baina. Claro, eta horrego nintzen, ez dut esango zentrua, baina flipatu nuen, eta horrego nintzen, li, li, li, li, li, osea, bueno, gauzaro ikantatzen dira. Bueno, azkenean ez dago jenderik, eta orduan bete berduten nola bait, baina irekiko balituzte zerrendak e, e, benetan, eta ez e, lagurte pasa ostean itxita, dibideos, nik inglesiakoak guztietu dituen itxita, osea, marroi bat hori niretzat. Baina, bueno, gauza gabe kertatzen didela. Ez nuena, askotan gu ere, ere dugara e, guren erabentzat, ez? Eta aiek ere ikusi behar dute, ba, bueno, basarritan e, bueno, lanmerkatua zaiadela, nik hori beti onartzen dietik azlei. Osea, gure limitazioak ere parte gatu ikasleekin. orduan ni ez naiz zabitua, nik ez dut hau ikasi, ni honan ator eta zurekin bat ikasiko dut badakitez dela goerariko nena, baina guztiak bat ikasiko dugu. Eta horretaz aparte, eh, ikasiko dut zue nola baitere, ba, elduok ere, nahi ez dut gauzak egiten ditugula, egunero eten gaudela ikasten, adibidez nik historiara katxinuenean, edo frantzese ikasten dudanean eh, ikasleekin batera, hori da nik egiten dudana. E, ikazen dut tila bat, nago, etengabe, etengabe, etengabe, autokritika egiten, autoirakaskuntzan, eta horrek nire ere, jo, oso aukera honak ematen bai. bizkit, nire buruarekin em, kritika izateko, eta ikaz egoera hobeto ulertzeko. Ose, azkenean badiru digu garela, adultistak, ez da, nola bait, nio nana bai. zorretanea botatzea izute eduki bat, zuk ikazi, eta nio banoa. Bueno, benoan bai. honela, batera sortu dezakegu, hori bat, egoera dialogiko bat, non guztiok ikasen dugun guztion gatik, oza, sea, nik usut uste hori vai, alna oh, intzarra denik. Hor duan, bai. Hori oso ondo dago, eta nik uste dut hori horizontalitatea elkarren, elkarren gandik, es? E, ikastea hori oso beharrezkoa da eskuntzan, baina karo, gero be bai egoten dira kasu batzuk non jendean lanik begeratzen da, jendeak ba, edo nork plastika ematen dutela, duelako, es? Horri da. Eta, mm -hmm. eta gero, e, bai, Horain zegoen gara ainizerekin eizketan, eh, eta, eta bueno, hor ba, gertatzen dena da, e, ba, marrasketa zerrenda ez dela mugitzen, hain zuzen ere jende askok hartzen ditu elako, ba, emaizki gazu plastika ordutxo bi hauek, eta, eta orduan duan zer gertatzen da. Ba, es leipenetan langutxiago agertzen da, eurentzat, e, eta horrela. Eta hori, hori izan daiteke problema. Bestela eh, gustizados nago zurekin, osea hori ere bai, bai, bai. eh norbera hartu dezake be bai askuntza personalerako, ez? Baina claro, horrek or, or, badauka beste be alde hori, ez? Bai. bai. Argidu dago eta hori drama bat da. Musikarekin ere gerta ki izan da noizbait eta. Ni kemanizan dos musika, adibidez. Bueno, nik badaki chirula hotzen baina <laughs> <laughs> ez dago eta taquena, organse de ingo du. Ezakitu, e... Ba, intemazo bat da, eta hausnartu beharreko zerbait da Eta azkenean, e, zer egin dezakegu guk, hau aldatzeko ba, ba, zuk egiten duzuna, azteko ikusgarritasuna eman gai honi, Eta hau zuk oso ondo egiten duzu Eta, ba, gero, hazi berko gineateke, kritikoagoak izaten Eta, baina, zerten duko gara, zerrendetatik atibidez Neinako latineko zerrendan Nik latinean akit, ez, ez daukatik daik, <laughs> ez dakit, ez, er. baina egiten ba ez dut hartuko Nola hartu tartuko, izango da megamix bat, izango da lengua, frantzera eta latina, ikasiko gud latina eta emango gud latina yeah. nola baita Ez dakit nola oso ondo, orduan zer izango naiz ni, e, ni izango naiz, latineko norbaiti postuak henduko diona? Jo, ba, bai, izango naiz, baina nola ez dute egingo eh? Zazkenean, daukagun egoera individual personalarekin eh, bueno, atze ditugu edabaki oso oso individualistak, eta bueno baigualazik berko gineateke taldearen eh, eh, kolektiboki pentsatzen bai, taldearen eh, ongizatean pentsatzen, ba, bai, egin berko genuke horretarako egoera asko erdu berko litzateke Es, ezakigun ondauk agun ondoan ezakigun hori ari garen e, faena bat egiten, postu hori hartzen ezke mm, asko dago hausun hartzeko e, gaionekin bai, arrazoi daukazu hm. Mu bien. Eh, bien Eskertzen da, ja, eh, bide batez esan didazun eh, piropoa ikusgarritasuna eta hori ondo maten zaila e, <laughs> zu baino beto oso jende gutxik egiten du, eh, eta zuksatzen duzun kaina hori da, vamos, klipantea egia da zaudela hor buru belarri lanean, eta ezkertzekoa da, benetan. Bai, bai. Ai, eh, ba, asko zuri be, bai, ezkerrik eh, asko zuribe, bai. Eitsaso, bueno, beti egoten da azken eh, galderatxo bat, bueno, zure kasuan bi egingo dizkizut. Bia, Lehenengoa, okay. a ber, honen inguruko salaketa eta konklusiorik egin nahi duzu, edo ya eh, konklusi horrekin geratuko gara. Eh, azken eh, deklarazi eh, oren bat, bota nahi duzu? Konklusio mota, ez, ez, ez esan nahi egia esan, Mm, fin, de la cita, favor, de la, va, fin de la cita, Orduan <ríe> en fin de la cita fin de la cita Bueno, ba, ez es que zer egingo diogu. Hau da, okagun egoera, eta errotik ez badugu aldatzen. O sea, hau izan behar zerbait oso erradikala. Eta hazteko, e, inberdua autokritika eta jakin behar dugu, ez dela eskuntza publiko kalitatezkoa... Mm, ez, ez dela, hori ez da, erraditate bat. Daukagu, daukaguna, onartu behar dugu, daukaguna, autokritikoak izan behar gara, eta hortik aurrera, erraikitzen hasi baina, ez, eh, hazi pantomima kontatzen jendeari, ez? Eh. Hori nik uste dut dela, nenengo pausua. Eta, gero, ba, bueno, jendeari mm, postu 5a que ere ez que gaizki. Nik hori da nire proposamena. Eta horrekin gauza asko E, aldatuko olidateke. Mm. Bai hini heriadoz nago horrekin. Bueno, eta azken galdera, vale. eh, noiz etorriko zara irolara irratxaioa talxo bategitera? Oso galdera ona da hori. Ba, behira, da, torren urtean zijo. Ah, Estain vale. beste geratzen. Bueno. Baina, ez dakit, ez dakit ziur noiz, baina joango naizela, benetan, zindagizut, joango naiz. Azko, azko, vale. jota, otzak edo martxoan, balea? Ah, vale, ni pentsatzen zuen urrengo urtean, claro, ni pentsatzen dut ikasle moduan, urrengo urtean irailean, vale. Jo, eh, ba, urrengo urtea da Ilabete barru. Vale, vale, vale, vale, vale. A dos, a dos, va ba, posarren, bai, hemen o, no? eh irola irratia zure etxea, la yabalakisu eta eta eta hori, ba, eskertzen da pillo bat itsaso. Eskerrik asko zurei. Zurel eta, eta, eta, eh? eta bueno, bai, ba, eskerrik asko eta lasterarte. Vale, horrela jarraitu. Agur. Vale, Bueno, esta orain música pizcachubat. Mundo <risa> Ze jebiak diren gernikarauek, gernikako etorkizun beltza izan duzue eta kantua hori ditzen da, itzen gabesia. E, et, bai, eta beren azken ekaitzen osteko zua dizkakoa da. Vale. E, orain irugarren elkarrizketatuarekin, hasiko gara, bestaldean, bestaldean nekane dago, kaixo nekane, Atzaleo, Kaixo atzaleo, nini eki. bueno, eta bueno, ba, gure irugarren elkarrizketa egingo dugu. E, nekanerekin komentatuko ditugunak ondokoak izango dira. Hasteko e, komentatuko dugu e, gaizki profilatutako especialitate afinitateak irugarren erantzkin ean. Gero, e, nekane ondo baderitzozu kontatuko diguzu zure esperientzia gaizki profilatutako espezialitateekin, e, gero hirugarrenik e, ordezka guneak ofizioz esleitutako e, ikasgaiak, eta bukatzeko komentatuko dugu gaizki profilatutako espezialitatea finitateek dakarten ondorioak. Beraz, ba, bueno, az gaitezen, aziratik, bueno, lehenengo, lehenik eta behin nekane, zer modu zaude ondo? Bai, ondo. Ondo, <risa> Landalan, está. Eh, bai bai. Eh, asko rengo bizea zeue eh, que bueno, naiko beldi bai. gixa izan da. Begoza estado batera errasa, serranabazuko asko modi hondie, baina beste batzu, ba bueno, bakisu jende asko ta puntu gutxi va sai largeta funda. Klasoa, o bueno, hor gabe. Bai, bai. bai burrukan, ¿es? Da, Eguneroko gurrukan no vale, Eguneroko bezala bai, bai, perfecto Bueno, ba, azgait ezen Aber, ze gertatzen da eskuntzako irugarren erantzkin famatu horrekin? Zer daude, espezialitatea finitate batzuk oso gaizki profilatuta daude? Esta? Hori da Adibidez, e, nire kasuan e, nire ikasketak e, alde batetik daukat atzarriko eskuntza e, magisteritza inda Horrek, bueno, e, albidetzen dozta lehen eskuntzan klaseak emateko, bai inglesean, especialista eta espesialitate moduan, eta baita ere, ba bueno, lehen orokorrean, bai? Horrela. Eta grabez talde batetik, nik inauan, e, goi baiako ziklo formatibo bat, e, administrazio eta finanzanak. Horrek ere, albideratzen dozta e, klaseak ematea, pues, FEPen, bai? Baya, eta hor dator arazotxua, adibidez, nereka kasuan. Zer eh, administrazio eta finanzia ziklo formatibo hori iniaz dakaten egin da dakatenaz eh, klaseke eman lehizkia alde bat edik administrazio eta finanzioetan, beste bat eh, merkataritzan, eta jugarren bat dala informatika. A dos. E, eta hor bai dagoala historia bat. Eta eh, Ze gertatzen, gertatzen da kat... informatikarekin? Eh, ba, informatikarekin gertatzen dana da, eh, bueno, dakidan ez eh, ez dakitaren bi edo hiru ikasketa. Dakidan bat erdi maiakoa eta bi go goi maiako, edo, bueno, alako bat, eh? buruz ari naiz. Badaki guela erdi maiako bat, zen iklasaik eman ditut hor, eta badakidan guela goi maiakoa. Klaro, eh, ziklo, edo zen ziklo formatiko bat, bai, erdi maiako, goi maiakoa, bi mili hortutakoa dira. Orduan, supe saltzen nade bai, e, diela ausu ikasketa espezifikoak eta oso teknikoak. Hor, edo ze nik ezin daue eman, bai? Bai. Baina gertatzen da, nik kleseke eman alditxu gala. Bale. Ni ditxu da nik asketekin. Su serrendatan eh, saude, es, eh, oh, afinitatea daukazu, eta eman desa que su horklasea... Eta klasea. leengo afinitatea da karnere, nere Baina saude prestatuta, edo es du su es, sure prestatuta ikusten. Ez nago prestatuta. Nikigin gitzu da nik ez nago prestatuta. <susurra> ez, ze, sí, claro, eh, berdan maia, klaseo reganetako informatika, <susurra> informatika, informatika batena, gutxien ez edo goi maiako ziklo baten ikasi daban, pertsona batena, egortara dedikatzen dana. Gero, es... niko, eh, ofisa kontrolatzen dut zut, Word, Excel, Access, nahi dozun guztia. Baina baina dina dana, programatzea, monta, eh, montaia egitea eta beste hori guztia, nik ez da sekula niko zin ere bizitzen zuen. Baina ezkuntza dio, nire katela lehen afinitatea. Ados. Bueno, zioen, gero, 2000 eta meretzian aldatu zuten hori. Eta zikloformatiboko guztiak, e, uste, kanpoan geratu ziela, eta ezin dila dia zartu zerren ditan klaseak embatera. Ja, e, ba, bai, e, informatikarekin zarritan gertatzen dira kontu hauek ez da? Bai, espezializazioa dela eta azkenean informatikan etengabe berristatzen ari den bueno, ikasgai guztiak, suposatzen da, baina informatikan egoten bai. dira horrelako or, e, ikasgai oso oso potolo, ordu askotakoak eta oso oso espezifikoak direnak, ez da? Hori da eta e, e, ikasketa batzuk uki berdituzu, uki berduzu formazio bat horren inguruan El, e, Nik aso nagoen erantzuna izan zen, e, zike, informatika edo zein eken leike Bueno, barkatu, no la. <laughs> Eso se me que malique la urdan ba, se kasu ese ciclo bat 2000 2000 urtutakoa. Saiti dare informatikoak. Saitiago jende especializatua hortan. Edo seinek itxia baldin badaka, saiti que da hori guzti hori. Ez zakasun zurik. Ez dago bon, kasentzurik ez. Bueno, ne gustez, ez ta kabater ez zurik. Eta ba erantzuna dizen san, eses es es suo kasu leen hori iñitzun ik, ikasketeekin, eh zu kemanale sakezu informatica ta. Bueno, hori está guia. Nik esino eman informatika Esino, ez es nik eta es nire granda dauan eso eh. Hori argi, la ver bien gausaba tu día. Ta ero, zuke, zena, gero su que es una ledo britanico siku se va a sacartsutanan eh poso lako profilatzen dienean eh y, bueno, edo eh, afinitate. I eta finicateak. Bai, hori A2. Eta orduan, zen olako esperientzia izan duzu gaizki profilatutako espezialitateekin. Ba, bo, bueno, bapentzau. E, ni sartu nintzen zerrendetan 2005-tean mi bai. Zul sartu izan dinean, ez dakizun non dihotzen dutzen eixiadez. Zuga orkesten duzu, ez den orkesten dut zure titulak, eta gara zartu nintzute, e, bueno, zartu nintzute, zetan eman aldo zun klasea. Zul ez ni nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera, nintzera bestera batera, eta eskoa sobretu, ez duzu behiratzen, ondoze, su posazundaren e, espesialidade bakoitza. Zerrendetan zare, eta punto. Nijarra itxuna balanian, bueno, balangabezien geratu nintzen e, urri honetan, eta aktibatu nintzen berri da disponible jarri nintzen zerrendetan. Ba, imaginatu, nire nengo lana, sistemas e aplikaciones informatikas. Horde eskapen bat. Komeriak. <laughs> oh, claro, ba, nila zai, gosti galien izan zan, ba, fenomeno, lana, posposik, E, Artzen naiz begiratzen, eta azte, azte okur duitxe jate kurrikuluna ikuste begiratzea, beste horren beste gauza begiratzea, programazioak, eta ikusten dut, eh, bo, handik ordu erdira konturatzen naiz, ni ez naguala ez prestatuta, eta ez nahizela kompetente eh, gai hori, asignatura hori emateko. Oza, kriston, azte bukara, txarra. Orduan, naoan lehenengo gauza, ba, bertaratu, Eta Azania, ni ni gindu ber me saken finanzas. Bai. Eta hau ez es esleitu indiate. Bueno, hau aukeratu dut. Kasu horretan nik aukeratu nahian, es jakintasunekik baino nik aukeratu e, nahian. Ba claro, ni esnaizkei kusteme hau emateko eta berien, hoskinen eska kasuan informazioekin hori ezin da. Bueno, bai etz, ez es, motexango sala izango isla ta beste desaguntatzeko. Zer bi asignatura, man behar nitsuan bi asignatura tatik, bat zan e, aplikaziones informatikaz diela ofis guztia. Ta hortan nik ez takat ingo arazadik. Bazen klasea gamatea, kasunetan powerpointaren. Powerpointa iguruz, powerpointa vale, perfecto. Baina bestia, e, zan bigarren maian, erdi mailan baina bigarren mailan ja urte beteko abanteia dokatela ikasle zurekiko, eta zan e, rebez, sareak. Ja yeah. claro. <laughs> Eskerrak eh, lankidei eta hori aldarrikatu bardot eta, eta beti egon naiz oso eskartuta ingoan tokatu jaten lankidea Lagundu zizuten, es? Bueno, bueno, bueno, bueno Pasada bat Egon gonaiz eh, lau tokitan bi aldiz leku berean eta zakat bat ere kejerik Osa guztiz kontra, kontrakoa oso, oso eskertuta nola lagundu diaten, nola apoiatu diaten, eta, eta nola erreztu dizkiaten gauzak. Eta eskenian, Mauri komentatzen nionan, danak horti paso gara, eta ez duz, baina seaitxik, paso gara, hortik. Bai, bai hor da, oko, ez dauka koza, zentzurik. Eh? Ez dauka eh? zentzurik. Ez dauka zentzurik, ez? Ez dauka. Eta honek ez duzia, bueno, zula zei egon, e, jana ikua etxendu zuen mengelea usten, eta bestieta, karo, ba... Nola zantzitzea da, ba. impotentzion dikin, zezu dizuiaz lan itxeko guaguin eta gozak ondo itxeko, eta zerbait ba, aportatzeko. Eta bai. ikusten duzu nian, nahi eta ezin hortan zaudela, ba, gogorra da. Ba. Bai, oso gogorra, suposatzen dut. Bai. bai. Eta, bueno, e, ordezka guneak ere inoiz ofizios esleitu izan dizu horrelako bai. ikasgai marroiren bat, ez da? Bai, ba, bueno, ordezka guneak ere inoiz, eta esan duen, ba, una ino más, Santo Tomás, jazta. Ez nua repikazera, marxoan kenduko edo, zei, karo, marxo darte itxunin berdezu, eh, serrendak, eh, bueno, kizu ba, gordoan birbaren mazio basabaltzen dila, eta puntuaz gain, ba, tituluak sartu alitzazkezula, eta baitare eh, serrenda batzutatik, kanpo beratu edo aktibatu ere, berriz. Zaten, marxo darte, zan, a ver, ba, marxo daten nola aguantatzen dutzen. Bueno, bat, itxutartuko plaza horrek, Langadezien geratzamaldi imanaiz, ba, langadezien, baina, bueno, ez nire berri dugu izki pasatu da, ez? Hori edo hakin un. Bai. Bueno, ba, horre lai nun, eta aukeraketa aiten dut, eta zindan ere sorpresa, arratzaldien dutze jaten nien e, bai estapena, bueno, ya e, ez lehituta zauala plaza bat, eta tokatze jat bizkairea jutia, e, es, bueno, nire txetio baino, berrotamar baino, kilometro baino goiagora, Sistemas eta aplikaziones informatikoak berriz edematera Bo Ni garrituko, ni gauztotera Esto taukeratu, nien, nola izan leike Baina, eh, ordu dituta Lagun batek esan zian Deitu sindikatora eta galdetu Ze ez da oso normala Baina, bueno, ba, deitu nagan sindikatora eh, Atzalde hortan Eta suerti haukin nagan ba, eh, Elako pertsona batekin Itzein nabala avi eta oso eskertuta naago Xabi eta berak esplikatu zizkian osa seberdat usan. E, plaza bat bakante utzi geratzen daian e, ofiziuz adjudiktu desleitu dezakete bai? bai. Baina ezleitua izateko hartu behar dutezerrendan dago sea, puntu gutxien dagoan pertsonatik hasi behar dira hau da 0, bostetik. Boz pertsona persoana baldin badau zerrendan, ba, boz mila garrenada zunberdia. Bai. Plazauri, ino que es baldin badau haukaratu, eta bakante gogutzigaratu baldin badau. Osea, bueno, aspiti gora, es? Beti o, oiga, gora dute. kasu horretan, kasu konkretu horretan, aspiti gora. Hau uh -huh. da, ino que es baldin badau haukaratzen, ba, orduan, en, vale, oficio, la maspringa da. Ba, uste dut. Ba, igual suerte pues, da kata informatikoa da. Ez da tipoen ez azkenengo Bai, carambola. Ba, ba, ba, bueno, ba hori ba, da norma, hori da araua eta horrela indarra. Claro, ni berrituta, baina eh, gut ez da hori. Okay. Se eh, ni buskatu ama 0,25 punto. O sea, si no ni me zenic Euskal Herri osoan bakarra da Hori emateko Eh, mere aurretik inor besteanako okupatuta dagoela, darelako, ba, vale, e, bueno, ahí va, y sale que inor esagotia. Bai. Eh, se pasó a eta esagotzen da. E, Hemendi nato ara no. huerta Juanisoa y arriba de Mingi pasatzera, patatin patatan, eta ba, bueno, eingo dugu ba bueno, ba tengo un deu, si fuera atletika, eso es gai ikusten eta gube izango dugu, bueno, eso hausia aurrera da mateko vale? perfecto zaino problema bueno, ba, deibajasuna bane zun bon, susten, hau inda dau, lasei junzaitxe jazta, manin bon, ere papelekin eta etxera gota nintzan pues handio bi urdutera deibat de izpenzion bueno, bale, lengo a ber, bordiak es noa, esatera baina, bueno, nahiko sakartxuak kalde bateti eti, bai e, lenda bizi, sinintzela june ikastetxetik, inspektoriak esan arte Bai. Eta kontu zibiltzeko zeurrenguan igual, da jarren e, igual kampo gratuko nintzela. Bai, horrelako mehatxuak egiten dituzte nahiko zarritan. Um, bai, bai, oso ondo ezituta eta oso dukatu eta nahi duzun guztia, baina botaz itxuan, ez? Eh? Baina nila bai. nioen botatzen dana. Eta, bueno, eh, amaituzan nioen esan nioen, bueno, bai, eh, behira, eh, gainera hau dana gaztelara utzian, eh? Bai. Hori beste bada, <laughs> ba, koza, oza, Bat, e, da, e, esan dutza, barias koza, Bat, e, jun baldin da, zuzendaritzak esan dutza dako, jun juterinakala. Horrengo bai. baterako, badaki, gratuko naiz, e, zuen e, bai estapenaren zai, eta saiz mobi Bigarrena, nik e, aukeratu, e, esleitu dira zuen plaza hori, pele bada, eta nidokat aukeratu eta pele bi. Tan nola? no no no puede ser, tiene que haber un error eta mesedez begiratu ah bai bai bai e, zu pele bidaka zu jarritat eta gu pele bat e, jarri bizugu bueno vale, ez da gozik eta jugarrana araguak esaten du hause hause hause hause eta nik ama 2,8 eta 2 puntu ditxut o sea, ezin dozin jistu nena txetik ez da guanik beste inior bai ba, efetivamente bai, bai. beraien fallo izan zato bai horrek Or ematen du nekane beste irratsaio bat egiteko E, ordezka bai. gunearen funtzionamendua Eta, eta gardentasuneza Askotan, eh? Ese gardentasunez ba... oso nabaria Dago kasu askotan Aldatu inda, aldatu inda, orain Besterabatera dau, eta bai ematen dago Se da gardentasuneza Bai zure kontra bai alde Gauza oso, oso, oso harrarua Zein ez, ez dakizu benetan Zein da ben, zure aurretik, zein Eh, eh, ahudikatu dioten edo eh, usleitu dioten plaza hori eta zure aurreti dagoan edo zure atzeti dagoan. Eta oin aldatun dabe, oin jarri da beste modu batera toren bakizu zeintzutaren zure aurretik eh, dene isan bukara azaltzen da azkenengo iruzen bakiak zeintzuk eh, aukeratu dabeen, zeintzuk estaben aukeratu eta aia ja beste irudi bat Bueno. Eta eskertzunda. Bueno. da porque da porque en taula hortan, ortan ezana mogitzen tabla hori inoiz. Bai. Ba, eh informazioa eskasa. Oine obetu indabe, eh, gausadien besela. Bueno. Ba ondo dago. Enan. Posten nau orio entzuteak Bueno, eta orduan eh zure iritzisnekane gaizki profilatutako espezialitate afinitateek ze ondorio dakarte? Bueno, ezandomuna bueno, ba, esa. Ba, bai, ba, bueno, batez ere e, E, futezea da leku batera ezaren kompetente hori e, ematera orduan ezango biazun derti eskuntzaren kalitatea zindan bai. e, ikasle jasotzen duten e, eskuntza kalitatea zindan hori da zega uzaba da en, irakasle hona guadotxarroa bizatia edo goiagoekin edo gutxiagoekin go, edita baina bidaltzia irakasle bat eee ideiarik ez, hortaz, eta ez dana, ez, eta ez dana konpontzen egun batetik ezterezatia dela, ma, bueno, aktualizatu inberna ez, edo, inberdet, edo, ez ez. Da, ez jakik osotik bertara bigaldi, eta klasen batera <laughs> ipini. Ez daukan nien ideiarikan, edo ikasleik bera baino gehiago dakiten nian. Hori bat, esa, eskuntza kalitatea, ez da zu, berramatzen nindik inerare. E, bigarrena e, irakaslea adera, Ni ni ni kasuan Ikasko sufritu non. Bai. Psikologikoki mastoma chekiada ber tarajutia. Bai. Putxi molarena egitena, egitera, ez putxi bolmodgoak. Oh, <coughs> Ikusi zure kas zure esarela kapasa eta gainera hori, zu sarela hor autoritate zientifiko e, bat uh -huh. esango dugu, eta, karo, ikasleek zuk baino asko zere gehiago dakite orduan ez dakit, ez dakit. nola, kudeatzen oso zaila izango da hori bai, eta, bueno, ba, bueno bai, ja urte bat, ja din balakazu bauzalbazka bauzalbazuk itxin itxuzu baina ba, ez dago kiona ez dago da gero beste bat da, dao, da, edai, zure lankideek ere hori pairatun da dabe zasken finean, zure lankideak berezai persona competente además eh? Claro esta <laughs> me claro. e de rúa, da sistemaren marene rruas dicho a la gosa condein. Bai, ba, argi Ez nortzu pairatzen da egoera guzti hori. Bai, lankideek. Lankideek. Eta karo, e, lankideek eta zaini xe jendia jen se irubiakan lankide lanez lanes gaineska. Bai, mundu gustia. Mundu gustia. David lanes gaineska. Bai. Ze da ezin dien adete zendez dago lako listetan. Bai. Eta orban lan horrek aurre da teremierbi. Eta horre banatu itxen die bertan dauenen enartian. Eta karo, edozen da berri bat eta lanak endu diarriaan lanak baldin badau. Bai. Bai, argi dago. Argi dago. Hori. Eta gero, klaro, edo bai, zuzendaritza pues, taldeantzako da darresa hori. Bai. Bueno, eta, ba, ez dakit nekane, horren inguruko declarazi bat egin nahi alduzu edo... <laughs> Salaketa Behingoz gauzak ondo itxen itxusten Behingoz diak ez dira Gauzabatzeko aldatzen eta txukun bai. Benetan, behiratzeko Biharban zendiakin berro baitzeko eh, Eta sesateko edo zeinik edo Zerreman aldabala Zestaka bai. batera esenzurik bai. Eta batez be, beraiek, beti eri dian Kezi kualifikazioa esgoratabera Kezi kompetenzia esgoratabera Bai. ¿Eh? Empezando, ¿eh? empezando desde arriba, eh, es competencias empezando esto, desde arriba. Empezando desde arriba, bai, urte una sur. Bai, bai, bai. Primera. Eh, Kondo Icheko. Vai. Eta bitoko zien gauza asko. Eta igual va beti, Betty Sabali kikiko bazeden hobeto. Bai. Eta igual birplantzatzea berriro, eh, ciclo formativo eta kohendiei atia Sabali Bai. Bai, hori argi dago. Baia horrek bueno, beste irratzaio baterako ematen du. Osea bueno, ba, Nekane eh, eskertzen diut eh, zure parte hartzea. Mi esker parte hartzeagatik eta bueno, ba badakizu urrengo baterako Irola Irratia zabaldi dagoela eta eta hori urrengo batera arte. Osondoa. Ba. Mi esker. Vale, ba, Nekane eskerrik asko. Eta bueno, eh, elkarrizketak amaitu txate mateko ondoko kantua Lekitzoko bi ordezko talentu dunek egindako bertsioa Goazen entzutera She's just a girl and she's on fire Horror in a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Feeling the catastrophe But she knows she can fly away oh. by, cause they can see the flame the tinna rise watch out when she's lighting up the night, nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world, but she can let it No, txalo bero bat, hori izan da, edo hoiek izan dira, obetu izan da, Lilitxak and Pink Champagne on Ice. Eta kantua, ja esagutuko zenuten, da Alicia Keysen, Girl on Fire. Eta bueno, pixkanaka, pixkanaka, bukatzen goaz, gure ondorio, eta eskerrekin. Bueno, ikusi dugu intrusio-intrusismoek hainbat ondorio dituztela zedo hainbat ondorio ekartzen ditu dituztela e, alde batetik edo lehenik eta behin intrusio-intrusismo kasuak oso edatuta eta errotuta daude gure eskuntza sisteman gure eguneroko bizitzan eta horrelako kasuak gure egunerokoaren parte dira gauza horrela, Argi ikusten dugu Eusko Jaurlaritzak punta puntakotzat saltzen duen hezkuntza ezin dela hainpuntakoa izan. Ikasgai batzuk, ia edo nork eman baldin baditzake, edo formakuntza espezializazio baliokidetzak gaizki eginda badaude, nekez eskainiko du kalitatezko zerbitzu bat ikasgai bakoitzari dagokion espezialitateko irakaslearekin. Horrekainera, zaildu egiten du hainbat zerrendetako mugimendua. Eta horrek askok lan postua beranduago lortzea eragiten du. Bestera batera esan da, lankide hoiek dagozkieenak baino lan aukera eskazagoak dituzte. by the face. Eta horretas gaina horretas gain argi ikusi dugu nola lehen eta bigarren mailako ikasgaiak sortzen dituen. Edo nork eman dezake plastika bere ordutxoak betetzeko. Eta ezeinkara horrekin konformatu kalitatezko eskuntza bat nahi baldin badugu dena den itxaso zenetek esan bezala ondorio positiboren bat ateratzeko edo edo ateratze harren ba bai eh askenean intrusio kasuek e, ordezko irakasle hongan ba plasticidad mentala es sortzen dute e, hau da egoera berrietara moldatu beharra eta eta eta, eta bueno ba, ba, esperientzia horretatik ba aberastu egiten gara hori izango litzateke ondorio positibo bakarra es bestela ba bueno eh asken asken iz zango litzateke dauzkagun intrusismo, intrusio, intrusio kasuak, ez direla bateragarriak e, kalitatezko hezkuntza batekin. Bueno, horiek izan dira gure ondorioak, eta orain eskerrak tokatzen zaizkigu. Lehenik eta behin, eskerrak bihotzez gure hiru elkarrizketatu hei. Gero, Eskerrak bebai, irola irratiari emandako aukeragatik eta, noski, entzuten gaitu zuen ordezko maltzur zein bihotzoneko guztioi. Mila esker eta gogoratu, abenduaren amazazpian, arratxaldeko zeietan, karmelako espazio autogestionatuan, interinoen grebat taldearen preentsaurrekoa. Errepikatuko dut. Abenduaren amazazpian, arratxaldeko zeietan, Karmelako espazio autogestionatuen autogestionatuan interino engre taldearen preentsaurrekoa. Eta orain bai, orain agurtzea tokatzen zaigu. Um, agurtuko zaituztegu, ozen izeneko talde bermeotar batekin. Ozen, O-Z-H-E-N Ordezkoa da e, Beraien gitarrista edo gitarriztetako bat Eta e, kantua bizirik gaude Osea, gure moduan Covidaren erresistentzia gara e, Beraz hori Ozen bizirik gaude Eta bide batez hurrengo urtera arte Ondo ibili